بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه من تبع سنته الى ايو الدين الجمعين وبعد بحثين زغرا كانت خصوة او بحثين زغرايد پار مسلمان وصف تدابير ونوال تدول وكيفية بانده اوه لحسر اماد اكري او دلحسر اماد اغنى محسن ونقفز بيانا نياداونا وانده ازهن صعبية وكولا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 د نن موږ خپل کور کې پر دیشوي خپل کور کې غلامي بیا د ازادۍ تصور اصلا کېدلای نشي په حقیقت دا د بغاوت فکر او نظریه د له موږ نو تاسې د جهاد او د مبارزې سرمایه ده او د هرڅه موږ کوم جدید خاطر بنیکو یالله د دي دین د دفاع خاطر بنیکو او د الله د دین دفاع څه اګه حنا بیا دی الله د دین كوسات له شي د من ذلیل شي او که نه اګه نه یو ګدهوي نو الله ور سره بدبات پر چې دکمن بربات کري چې میلااننم بربات کوي نو ساحین دي څنګه ترمانان یو اگاههان مبارې د پاره مصر سر کې او کشانان ک تیار کلل او بیا د حتین جګه وش او د هتین جګې د پاره هغه چ دولتهدارر وکارهولل سنګه دکمن دجنګ جنگ ساحه راکس تهته دارو باندې دکمن دجنګ جنگ ساحه را ک خپله د جن هې ته وره نهغئ ته یعنی د خپل مي نه دومره لره نه شودا د خپل معاتونه د خپل تنویل نه تنویل نه د دی نه بیا لرري نتیجه د جنګ د تاسو خدمت ما پرون ه دپته زره کسان راغلی او دپته زرو کسان نه په دوه جن زګرا کې ډېر زره کسان تقریباډیر زره کسان وژلی شو او دا باقی ترم سامانان واسران شو صلاح الدین ایوبی غری دلت اتهان د خبره د تلبی فتح د اسلامي سلطنتمن توکیرونه لګروس ترایانه ومه په دغه اشاره کې صلاح الدین ایوبی د ډیر زراکتان اثیران ونی ول فدیه د دی والیان حاکمان ول سلطالان جنگی افسران او خپل د بیت المقدس د تلبی پاتشاهي پادشاه په خپلهم د اثیرانو په جمله کې د یو مقدس او خلق باندې کې نه خو دوی ته اول د اسلام پیغام ورسول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 دا ن کدلل تر چې د ور ور تلو بایم سمانو شخوا کللی اوین منمنتې دا خ کړي او د خلین د القدس د خار دالونه ته را وور د الکوت سا پهخوا په دیالونه باې را ګیر د پخوا زمانی جنګونه داسې و چاه به د توو جنګونه وه او چا به دییال د ځانه را تا کوو یا ب خلندق د زنان را تا و کوو بیا به د دومن نه شوورې دی ل توپونه تنګونه مذا د ل نوویستللی کپتر تیارې دا یان نه نو به دا ل په دییالونونه کې راگیریر و او دروا ب درلوله حتا دا د پیور خار هم دروازیله تا چې په د پخور خار کزیلي نوونه دي دون ې درواې ت کوې هه شوی دی خو نومونله امه دي کممه دروا چې د پخور لاور خواته غتې لاهورې دروا ویللی کممه دروا چې نغار خواته وغې اسمغار درواز ولی کممه دروا چې د کوت خواته غت کوت دروا ولی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 یا د در را د تې او د را بیا تاه کېږي ل یادې جوې دي تته ل <سؤال> سر اوس بیا دا د د در راي اوې جوړې کي دي د داخلو مخرج د خار محد وي ی نهتی خاطر باې نو ساحین آیوب د خپللهستر سره دغه د فلستین د د اللقوت <سؤال> د <سؤال> خارشااو خواته په په قراره کراه کراه قراره تې کولی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 دا دا به په چرمو بانې یا په لمد پوستکو باې پوخلی وه ی پوکه را او او بل به غستسته او بل به ورغوستډ یر پوستکو با دا پوخلی وه یا ل ب پوستکو باې پوخله ځکه چې دا پوستې به د پو ک خوتون انسا نه زلدي دا به پهو باې زر را ک کو سور ک نو په چرم کې دا ساینډر کم کار کوي نوهره به یو سر ک به دو سور او بیاورته داې راغور دالونهدي بخ نه یا دالونه د سر نه نو ور به بیا خبانې کار نه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 پاري کزن غ خدای مرشوي په د سديش اکل باندې <use>. نوم ديوې خو ايسلام صلى الله عليه وسلم رب گن سنه ويمن غ رب دلته مرشوي دي او غبل ته خخ دي په سديش اکل باندې وي دثط ته ايخوان دمنه څنګه کثار ته حواله کوي وم ته کفار وي من د خپل د رب خار کفار ته نشو حواله کوي من د سره جنگې نو هغه د جنگ آمدګي ونی ولا د جنگ آمدګي ونی ولا مسلمانانو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 هپې ورته وکله او د دا ورته وویللی چې د تااسې هر نری نه بایدلس دیناره تحویل مسلمانانو ستا او هره ښځه پېنځه دیناره دا تااس مشومان هم په تااسې مو او غ او نور د تااسې آب دا اوې خلک دا هم معاف دي تااسې به دالس دینااره د نارینا سربانې او پېنزه د دینااره د دي خ سربانې دا ور او لې خار نه به صلاح الدین ایوبی خپل امر عمر وکاو ته دی خلکو تسلیخ ورځي وخت ورکیدو وتلو او کلهغه موده پرخه دی ووتل صلاح الدین ایوبی ټول د ښار نورې دروازې ټول بند وکړي یو دروازه چې باب داوود ورته وي دغه اخلاص پر ده او دی دلته پیایې زغندې باندې الکه خپل خیمه وه او خپل تخت یا کټ کپرکت دابه الته او دا خلک وجد په مخ کې د ورته کتن نو کله به تسلیبانو دا خجر اغلې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 د دې په ځینو بوتمو کې خدای زیراستون او پوکمتي کنټرول کېږي او د ادارې سره دي او هغه د عایداتو او مدرک دی او د کاله په اجاره باندې ورکېږي اږي په قاعده بولی لږی چې څه مزار پلانای بابا په دم رلا کرپی باندې ادارکې چوغ اخدي نبيای یو کلور ته او پاتې را مختسې کله بل پاتې را مختسې نو دا مسی عادات دي دم سمانانهته استغلل دي د هنځانو د مسیحانو عادات دي نو دغه دوول عادات په کو ونه دغه د دوی دامه سر ته دومره معلوونه را جمع شو وه دومره معلوونه را جمشي وه چې دغه ل ورته مشکلو نو بیا ګاډي ورته ور کي دا د سو ګاډي یا خرګاي یا د غو ګاي او, دا دا او دی, دی کې دا تخیوو معلوونه او د خپلله دار ددي کلسا دابار کړی وه دا. سمانان چولی د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 هدينبيته راغل <مؤلف> او هغ دخوااستو که س منک یووت هغه د حتى د سوورلي م راسته ور ترا وککوله چې خپل غ مالوتايو ور باېبارتي ولا بیا ور احدينبي ور دغه تر تل ناست او خلک ورته راغل او منته دلسپ منه اخل دبي نه من مع <مؤلف> افي دا شته در کووللي مونږ غریباناني هغه غریبانان را مسي ویو بیا د سلادينین ورور د خپل ورور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 تاسو نه پوهیږئ چې اين زهب او مال پیسې څنګه تکړه؟ دا کوم جغرافي تشکوته په غلبي ورته پیسې راکېږي. هغه خوردم صاحب. زه د خوردم خو مطلب ما دا چې منګل منګل په غرانه کې په مهاسرې کې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 دا د خپلسی مسیحان تهغه وختله د غه اغ... د انتاکې د ارت یا حکومت ددي دا هم قاو په او د تربللس دا هم قاو په د خپللو خلکو دو چور چاپولکل پهلار و خپل خلککو سر راپور ته شپل او دغه ماېخوای خلک چې غختلی لالارشي خپل وطنو ته دو چور چا پاول کلل ښې تنبوت ل لونې تنبوت ل زمنه او داې تن وختته نه دو بیا مجبور چې بیرته را وړل دیفلستین ته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 غلاصوی غیر نور نه بوتل شوی مالونه داور نه وختل شوی نو دی یو بیر فرقه له دې ته خلاصه تلته دا 30 دی غارنه دی یو دی د کې ایتالیا ته او نورو اروپای ملکونو ته تلل او بیا بل اخر دغه اشغال د دا د شو. او القدس شو خو یمې سلیویان د تمندار دی غاری د غا خارونه ته د بیروت په شمول او نور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 او په د سفرونېې به بیا دوه د ځان منې پروواي چې ستان بهیم ببري ستان ب نهې صدل صدل شو شدل شدل شد. او په ګردو په غبار د هم للی پخل او بیا به لاستونه پرورتهه او په زهوور زهورناار یا یا رب یا الله تهدا یا الله دا یا الله دا و کوي بری دوعاگانانې سفرونه به موږده کوي ځان به د در سان غونې بغورن خو مطعا هم حرامونخوراک ل د حرامون مشربه حرام، ملبته حرام، فأمنا يستجابوا له فإنه حرامي، اسكالي حرامي، لباتي حرامي، فإنه لا يستطيع أن نقوم بها هذا هو الله صلى الله عليه وسلم أغمشت خبرك ولا تزمنك إخواني ما سلام ذكر خراب؟ في حرام وحلال ترمنج التفكيك ونكاوه او في جهاد مال أو خطل الشخصي مالي فربيل نقرأ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 نو no. چې no. صلاح دین ایوبی د تقوا دا جانب ډېر مرات کړیو او دا ډېر عظيم خبره دي دي دي دي دي دي دي دي ده د دت پاتې هاي کی او چې ایوبی دولت ټول املاک دي د په انزابه تقسیمي خدای دې حساب مالک نشي زکات ورته او د دې د حج په هیڅ کې چې حج وکړي نو که دغه شخصیتات د منانون قیادت او زحمت الله توفيق ورت يقينا دازمنه په حال کې هم بدون راځي الله هغه کې د امت او قوم په حال کې بدون راولي خلک د دې په نښته نو کې بدون راځ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم الله ترهغه دې قوم هغه حالت کې دی باندې نو بدلوي نه ورنه اړوي ترڅو شدي په خل قانوني کې بدون رانه ورل زانونو کې د بدلون وصل د طاو د صلاح الدين دا دیر دیر کاریگر نسخہ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم امدغث اصحاب پریسی امدغث خلفای پریسی و امدغث ملگری پریسی او په هر زمانه کې دغه مثالونه را پیدا کیږي چې کا داو ولته ځې ځان ته جوړوم نو یقینا الله دغه پکاره کې برکت اچي څل سید سید خداب رحمت الله علیه یو قول ورنه خلقاو وای عقب وایل چې الی یعیش لنفسه یعیش صغیرا و صغیرا د ظام دپاره وشي هر س د دما وي هر سه دماوي شم زه د یم دمادي وي دما خبر د يعيش لنفسه يعيش صغيرا ويموت صغيرا عشو تغیرا و موو صغیرا دا به ولوک اوسي او بیا به ولوکري وال الذي یا عش ل غیر یا عش كبيره و موورتو كبيره چې د بل چا دپاره اوسی دی نو په دنیا کې به پهژ کې به هم لووي عظیم به وي او د مګ وروسته به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 نو ط هغه کې ډاګه بل <سؤال> کار دا او تاسو یې هغه ته د معلوماتو چې دغه تسېم مذهب شوی دا یو باطل <سؤال> مذهب دی چې دا مصر یې لاندې کوي او د عبیدیان او د فاطمیانو یا دولت په شمالي <سؤال> افریقا کې قائم شوی چې کله دې ته هغه وښکله د دغه دولت مصر هم نه و یوازې صدر اعظم وو د خليفه عابد فاطمی نو کله چې پوسې شرایط حالات <سؤال> مناسب دي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 بیا بیابې یو څه مده دې ځان سره وساتې هغه د خپل اخلاقونو متاثراته ته مو صلاة ته عبادت ته دې راوسته نور دې بدماسي نه نه ساره و دا برته نه ورسې دا کتاب نور پریک بیا به برته نه ستنه وزه ما پکاري بیا دې دویته وظیفه ورکره چې ته د فلپینو مثلاً د دې ټولیا مثلاً او د دوی سیاسي مثلاً د ژوندۍ ما تراولې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 او هغوی سااتل وو سر د سمندر لاندې به یوږې یوک دی مساېته کولي ختونونه به ورته ویکل او, او <سسنان> بیاغه <سسن> په موم ک و پچل مووم مووم نهدي واز مووم او په دی ک بهغاف پر ته چې او ب لون مې خ اغ ب لا او پیسې ور تملا پرې ووتلی او بیا به حستا اوام یا یس آباد په نامبانېته یو زبردست هغه دلوې لکه زیردری داس اوبو په تتلکې روان وو کله <كلا> کله <كلا> وستر راو وسته له کومه غټنه تاسو واخله مربه بیا ته یو راکو دزوب د بدستو کیسته یو بدینه شو پیدا کولای غلط به سترو وې خپل کوولې د کیسته به ستره وسته دی له یو بل خلکو ته ورخصوې و ترڅوی اخو دغه خلکو ته لټاو دی یو په ته هلته ووت البته خلکو ته وراغې خلکو ته وراغې پیغامونه به مرتواړل او اسمینان به مرتواړ کستاس صبر وکي تسلیم نشي مونږ ان شاء الله تاسو مدد ته درکېبو الله باندې باور وساتئ اودم پیسې نه درلېږري زپې هم دروخله او لاګځنه د مسلمانانو بیرته فوري په رقم به همام زاجل ورته ویلي په غو پروي خطي وصول کوبه تر واغ دي <تصفيق> خو خوش خير او یا به شام تلل د مرکز په وختبه خطونه بیرته ویوره په بصفه ایصای عوامو راځی ویلي نیوزل کوتر دې راوځاندې دي وا نغلي مدته د تشويش پیدا کولو خلکو ته تشويش پیدا کولو شه ډیره چې نو پیغام را دي نه خرچه را دي نه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 یو هغه د اول صلیبی جنگ او د صلیبی جنگ اسباب او عوامل د صلیبی جنگ روحیه او د صلیبی جنگ هغه آثار په سیمه کې دا د تاس خدمت کومه مختصره د اول منبع ورکره لکه څنګه چې ما تاسو مخکې عرض کړی وو چې تاسو د تاریخ درس نه وایمه بلکې دا د فکر اسلامي دغه منظومه یاده کړې دی او بل پرې نخلو هغه مطلب چې کور نه راخلو او کمن منته اوس کوای چې بس صلیبی جنگ یې نو د دې خبره مفهوم اوس د منځ په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 او پا کم روحیه بانده نو دمان رج درستان دیجه بانی پای ترسو سبحانک اللہ و بحمدکا اشخدوان لا اله الا انتک استغفرک و اعتوب